היפופוטם! האזינו לתוכניתנו מצות שבורות בהנחיית הרב ראובן שוקת איזה רב? מה רב? מה אתה מדבר? איזה רב? יאללה פסיכופרט שלום, בתוכניתנו נארח היום את חמציץ גלבוע. שלום, שלום לכולם. שלום, שלום. היום רציתי לספר לכם איך נלחמנו בנוצרים ובמוסלמים במלחמת השחרור, באו מכל הכיוונים! <אז> ואתה... אדוני, אדוני, אדוני, אני, אני נורא מצטער, אבל אסור לדבר פה על דת. לא, לא על מה אסור לדבר? לא אסור לדבר פה על דת. על דת, פוליטיקה, צבא, דברים שלא יעל להתעסק בהם עקב המצב. אז על מה אני אדבר? לא יודע, משהו אחר. בוא נראה על מה לדבר, לא? אז תפאדל. אוקיי. אז אני גרתי בקיבוץ, אני וחבר שלי קובי בישלנו כל בוקר... מה ביבי? מה ביבי? מה ביבי? אתה אמרת קובי בישלנו, ביבי זה פוליטיקה. אמרתי קובי בישלנו! קובי בישלנו, קובי. איתך סליחה. אז אני וקובי בישלנו שם אוכל בחדר אוכל. יותר מאוחר העבירו זה פוליט... אני מצטער, ערפאת הרפתן, oh. הרפתן, ah, טוב? Okay, בסדר. Okay. אז הרפתן אמר לי שאני לא עובד מספיק yeah. חרוץ. מה אה, עכשיו? כלום, יצא לי אכזונה מהאף זה הכל. תמשיך. אז אמרו עליי כולם בקיבוץ שאני בטלן. אז הלכתי לרפתן ואמרתי לו, תראו, מני לא עושה כלום, ואני... Yeah. מה, מה? מה אתה עושה? מה? אתה אמרת, לא תהיי אמרתי לו, תראו, מני תיר? לא עושה! Okay. 아, מאיפה אתה שומע? עשרה לחמש, תמשיך. אני מתנצל. אז החזירו אותי לחדר אוכל, שם בישלתי המון, באמת, כולם אמרו שיש לה פולקר ריח מצוין, ו... מה? אתה אמרת רפולקר ריח! לא! אני שמעתי אותך אומר אתה מוצא דברים מהקשרם! אני לא! אני אמרתי פולקר... תגיד, אתה דפוק? כן. אז תפסיק ותן לגמור. לגמור? לסיים. וכמה שיותר מהר יותר טוב. אז אחר כך הלכתי... עזוב את עם... החדר אוכל! <laughs> חדר אוכל זה פוליטיקה! איפה <laughs> עוד עבדת? בגן הילדים? כן. <laughs> אז, אז, אז זה ממש מעיק שאתה מפריע. מציק אומרים. טוב, אז בגן הייתי מאייר... מצייר אומרים. בגן הייתי מצייר מאוים... מצוין. <laughs> נפסיק <laughs> כבר! <laughs> <laughs> אתה <laughs> לא מבין שום דבר! סליחה, סליחה, ספר מה היית עושה בגן? הייתי מצייר עם הילדים צורות, אם מישהי הייתה מתבלבלת, אבי, הייתי מסביר לה שמשולש לא מחומש כן, אז היא הייתה מבינה. מחום אשכנזי! אני מזהיר אותך, מרגילבור, אני מאלץ לסלק אותם בו. אז היא הבינה! אתה לא מבין! סליחה, כן, תסיים. בוא נקפץ שנה קדימה, היינו בקשר טוב עם השייח בן קולבטה, היינו באים אליו לאוהל, מעשנים נרגילות, יום אחד ישנתי אתה אמרת! יא בן זונה! גילה! גילה! גילה! גילה! גילה! גילה! גילה! גילה! גילה! גילה! גילה! גילה! גילה! גילה!